Tegnap békésen reggeliztem, ha reggeliztem, ám, nem mit csináltam, de talán reggeliztem a barátnőmbe, amikor befutott fókusznak az e-mailje, hogy nem szóla a civil rádió. Amikor más körülmények között felhívnak önök engem ilyenkor... Akkor általában a Néminél nagyobb ingerültséget szokta mutatni, mondván, hogy hát mit gondolnak, hogy én ezt nem veszem -e észre. De tegnap nem volt így, hiszen én tegnap zuglóban tartózkodtam. Kivételesen nem az önkormányzattal való együttműködés keretében. Nagyon igyekszem a maliciózus megjegyzéseimtől mentesíteni önöket. Nem biztos, hogy egy tízes skálán tízesre sikerülni fog. De nagyon igyekszem. Ekkor Kontroll történt, és egy búgás jelentkezett, ott, ahol egyébként talán Görögmásának kellett volna beszélni, de Görögmása épp úgy nem beszélt, mi nem beszélt. fürjes Balázs, László, és így tovább. Hey, Szemben a korábbiakkal kicsit csalódott voltam, hogy tegnap az íg a világán senki nem jelentkezett a fókusz számítva Hogyha a civil rádiónak az a tesztje, amit most folytat, annak érdekében legyenek szívesek kitölteni. Milyen körülmények között hallgatják a rádiót, hogy aztán ki tudják találni, hogy hogyan fogják hallgatni. Tehát, ha ilyen jellegű visszajelzések érkeznének a civil rádió, szerintem ők nem lennének ettől boldogok, de ezt most a kettőt, ezt válasszuk külön. I see trees of Írtam mindenkinek, akinek lehetett, meg akinek érdemes volt. Ahogy annak idején Velezárpád más dologgal kapcsolatban mondta, akivel Velezárpád nézenek utána, Google-on, Detektálták mások is a hibát, elhárításán folyamatosan dolgoztak. Nem tudom, hogy a szegény házat egybeírják-e vagy külön, de gondolataikat szegényház.hu jeligére ne adják föl. Ma reggel Pogány Ádámmal, aki életkorát tekintve egészen felháborítóan fiatal, de ilyen betegségben még rajta kívül mások is szenvednek. Nagyon hamar megegyeztünk, különös tekintettel arra, hogy egymás problémáirát már viszonylag nagy affinitást mutatunk. Milyen érzés rádiós sztárnak lenni idézőjelben, permanensen ilyen mosóval körülmények között, de ha az a kérdés, hogy szeretnék-e Sebestyén Balázs lenni az RTL klubban, vagy Fiala János a civil rádióban, akkor gondolkodás nélkül mondom azt, hogy Fiala János szeretnék lenni a civil rádióban. A Sebestyén Balázs az RTL klubban azt úgy értem, hogy olyan műsorokat csinálhatnék én, mint a Sebestyén Balázs, tehát nem szeretnék olyan lenni, mint a Sebestyén Balázs, de ilyen műsorokat kapnék Kolosi Pétertől, futva menekülnék. Ezt azért is mondom önöknek, mert nemrég összefutottam Sevestjén Balázsról, és ettől függetlenül és más beszélgetéseknek voltam fültanúja, ahol olyan beszélgetés folyt, ami arról szólt, hogy sevestén Balázs sokkal külön, mint a műsorai. Egyébként ezt én is tanúsítom. Na most azért az egy nagyon rossz dolog, hogyha bizonyos emberek arról beszélnek, hogy valaki egyébként sokkal külön, mint a műsora, én például konkrétan nem szeretném, ha Önök a Kejfejancsi hallgatása kapcsán azt mondanák tartósan, hogy én mennyire külön vagyok, mint a műsorom. Nagyjából a műsorom színvonalán szeretnék nivellálódni. Mit Mint tapasztalhatták, a mai műsor hallgatása hihetetlen intellektuális kaland lesz. Önöknek is? Nekem is. Minden nap kis életi műsor, minden nap utolsó adás. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Look into my eyes, and tells high. I'm gonna say goodbye. A tegnapra még érdemes más különben visszatérni elsősorban azért, mert egy egészen fantasztikus hétköznap volt, először is hétköznap volt minden vonatkozásában. De ilyen hétköznap csak akkor lehet, hogyha valamilyen okból az ember kimarad a műsorából, utána már nem tud ilyen lenni. Ugye jártam reggel a Hagodi professzorurnál, utána reggeliztem a hompolával, ezért nem reggeliztem Lázár Jánossal, akivel megbeszéltem mindazt, amit műsoron belül még nem beszélhettem meg vele. És aztán elszabadult az élet. Amiből többé-kevésbé csak este, tehát amiben többé kevésbé csak este jött vissza az a közélet, ami egyébként ezt a műsorát az elmúlt időszakban. Az elmúlt közel húsz évben meghatároztak, Miközben az én nevemhez fűződik a föld alatt valók. És a szent Lajos király is. Ternap néztem Baranyi Krisztinát az egyenes beszédben, és amikor szóba került, hogy december 31-ével hány olyan kommunikációs és egyéb szerződés fog lejárni, amiből azódóan 100 millió forint, vagy ilyen nagyságrendű pénz szabadul fel Ferencvárosban, majd hozzá lett téve, hogy ezeknek 80%-a mögött nincs teljesítés, 20%-a mögött pedig természetesen van. Én megmondom őknek őszintén, elsősorban az elmúlt idők támadása okán egyáltalán nem vettem volna rossz néven a különös tekintettel, a tévéműsorom otthonában megjegyezték volna, hogy ebbe a 20%-ba tartozik, kedves Egon, az ön egyik kollégájának szó szoros vagy átvit értelemben, és az együttműködése Ferencvárossal a Kejfejancsiban. Ez nem szemrehányás. hányás. csak annak az érzékenységnek a kimutatása, amivel a kapcsolatban önök bármikor megszólhatnak, hogyha egyébként más itt lévő téma kapcsán, én nem mutatok hasonló érzékenységet. Ott már a volt az, aki volt szíves felhívni engem, vagy felhívni a figyelmemet Zöldi László írására, aki egy tényleg a jelzős szerkezetet most azért nem mondtam, mert nem akarok, nem akarok méltatlan lenni. Tehát... Hosszú idő után fogtam magam is, válaszoltam Zöldi Lászlónak, aki egy olyan mondatot írt, amit ha eleve megírt volna, akkor sohasem írtam volna. Az nem jó, ha valaki újságírónak adja ki magát miközben sikló. Mármint, hogy vízisikló. Más néven kítyó. Abban az értelemben, hogy kisiklik az ember kezéből, ha meg akarja fogni. Számomra ennek következtében a 2020-as évet illetően központi jelentőségű, hogy legyen olyan partner, aki velem szerződik, és majd lesz olyan partner, ha minden igaz, akik a műsorszolgáltatóval szerződnek. De központi jelentőségű, hogy legyen közvetlenül velünk szerződő, amit egyáltalán nem fogok a 444 pontú képébe nyomni, de virtuálisan mégis ott lesz ez az aktus. I don't know what it is, but there's me something going on upstairs. Just give yourselves, your soul. yourself, not your soul. yourself, not just your yourself. Itt szeretném elmondani, hogy hétfőn, azaz december másodikán, igen már december lesz, nagyon messziről jött ember lesz este fél nyolc órától az Aquarium Club volt lokájában, hétfőn este fél nyolckor jöjjenek el. Szívesen vannak látva. A belépés díjtalama. Szeretném önöknek elmondani hogy a Civil rádió december 22-től online csatornáinkon lesz hallható, ahhoz, hogy minél könnyebben szólhassunk önökhöz, hallgatóinkhoz kíváncsiak vagyunk véleményére, hallgatási szokásaira, kérjük segítsen nekünk egy rövid kérdőív kitöltésével. Nincs más teendője, csak rámenni a kérdőív.civilradio.hu címre, és pár perc alatt válaszolva a kérdéseire a civil rádiónak, már is segít nekik, nekünk. kérdőív.civilradio.hu Nagyon köszönjük, nagyon köszönjük.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 Anyway to cut a long story short, fame finally found him, mirrors became his torturers, cameras snapped him at every chance, the women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City. You in it? You're in it. A zöldilászlóval kapcsolatban mondta, hogy írt önnek egy olyan mondatot, amit ha beleírt volna az egyik akkor ön nem írt reakciót rá. Ezt meg lehet tudni, vagy ez. Mennyire az internetre is elolvashatjuk? Ja, ez egy jó. publikus dolog. A, a, az az alapsziket olvastam. De a hozzászólások a... alatt megtalálja az enyémet, az övét, az enyémet így, ebben a sorrendben. Damn! Damn! good, good then. Then. Ma a 2019. november 27-es van, nagyjából még egy hét telik el ilyen légkörben. Utána mindent el fogok követni annak érdekében, még annál is többet. Hogyha lesz is ilyen mondandó, azt nagyon rövide sorítsam, vagy pedig egyáltalán ne legyen. Ugye ez ugye a Szivirádió hullámhosszának egy Jancsinak az utolsó két hete, amiből ezt a hangot, ha erőszakkal nem is, de ki szeretném írtani hogy ne ez legyen a száhíz. Attól persze még a valóság egy szelete ez marad, de a civil rádióban nem ezt szeretném magam utáhagyni. Abban a rádióban, amely egyébként egy ehhez hasonló támadás kapcsán úgy állt ki mellettem, hogy abból nincs 12 egy tucat, de még 6 se. Ott már témáját azért is szerettem volna megnevezni, mert ő hívta fel a figyelmemet erre a Zöldi László cikre, és magában a hozzászólásokban is jó néhány volt olyan, amely objektíven, tárgyilagosan is mellettem szólt ebben a sorrendben. Nem mondom, hogy köszönöm, de ahhoz, hogy az embernek legyen életkedve ide bejönni és beszélni, ahhoz ez jelentősen hozzájárul a műsorokhoz. Nem pénzügyi, hanem lelkiértelemben. Köszönöm. Well, the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut 'em down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels, He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on. Így aztán arra kértem Baranyi Krisztinát, hogy Pénteken el szíves nyilatkozni arról, hogy jó e az együttműködést fenntartani bármilyen formában velem, közvetlenül vagy a műsorszolgáltatóval. Itt ugye nehéz elhallgatni azt, hogy az elkövetkezendő valamelyik hétben reményeim szerint 9-én, ha ünnepélyes formában nem is, de talán be lesz jelentve, hogy 2020. januárjától honnan szólok önökhöz. Go midnight Tell the rambler the, gambler, the backbiter, the back GONA, GODS GONA, GODS gonna cut you down. Tell that GODS GONA, GODS GONA, GODS GODS GONA, GODS Ma 2019. november 27-én Szerdán 5 perccel 418 után. Ez a Kéfe Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és fialajános 14 éven a oliaknak nem felelte és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amely december 20 ig szól itt a 98-as frekvencián. Ne felejtsék el kitölteni a kérdőív.civiradio.hu oldalon a kérdőívöt. És ne felejtsék, hogy december 2-án, hétfőn este, nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, A belépés díjtalan. 5-7 fok között váltakozik a hőmérséklet, biztos van ahol 4, és van ahol 8. Talán derült idő, van, ez még nem derült ki. Vagy számomra nem derült ki. 06148909999 és 063671161, ember legyen a talpán, aki egyébként kiigazodik itthon a történésekben. Tehát miután a Ferencvárosi Önkormányzat uh, a múlt héten vagy ezen a héten, én már azt se tudom, ilyen maratoni ülések vannak, de az a parkolással volt kapcsolatos. Gulyás Gergely egy színű hihetetlen kabát, vagy nekem nincs ilyen. Kiáll és azt mondja, hogy várja a kérdéseket, majd hogy mintán a Csepeli és a és önkormányzat a maga módján kiállt az atlétikai stadion mellett, és felejtsük el, hogy a feltételek szótőt átírták javaslatokra, ennek van a -e jelentősége? Szerintem van. Nyilvánvaló, hogy akkor ez most a beleegyezés. Korábban arról volt szó, hogy tudom hogy ma lesz majd fővárosi közgyűlés, de azt már be se kell várni. Tegnap kicsit úgy néztem erre a vonatra, mint ami elment előttem, és magam sem, maga sem tudtam eldönteni, hogy én most szomorú vagyok amiatt, hogy én nem vagyok azon a vonaton. Én komolyan mondom, egy nap az ember nem dolgozik és már nem érti az egészet és nem tudja eldönteni vagy én legalábbis nem tudtam eldönteni hogy ezzel sokat veszíte vagy keveset Tehát van az ellenzékben most valami, ami egyébként itt a fővárosban már nem ellenzék mint akik be akarnak hozni két nap alatt nem tudom, tíz évet Fáradozásaikat, hogy siker fogja koronázni, hát én csak azt tudom mondani, hogy aki nagyon sokáig koplal, azt mindig vissza fogni attól, hogy egy ültő helyzetében egye meg mindazt, amit egyébként korábban nem evett meg, de... Egyébként ugyanezt lehet tetten érni itt ebben a Gotár Péter történetben. Én Gotár Péternek nem fogom a pártját fogni. De amilyen mértékben meglincselnék Gotár Pétert, hozzátéve, hogy ez a nagyszerű ellenzék, akik a fővárosban meg nem ellenzékiek, olyan mértékben nem adnak a jogra, amilyen mértékben egyébként a Fidesz sem. Azzal a felkiáltással, hogy morál. Tehát tényleg megvan az emberben ez a Fövinform hír, hogy valaki szembe közlekedik az autóval, mire az illető azt mondja. Egy, mindenki. Én ehhez némileg hozzá vagyok szokva, mint a műszaki hibákhoz, de nem állítanám, hogy a hátládő életemet így szeretném leélni, miközben azért tisztában vagyok azzal, hogy időnként önöknek is el szoktam mondani, hogy az élet hazánkban, nem tudom máshol hogy van, nem sor. Eddig követhető voltam? Zuhallhat, egy, négy, és nulla, hat, Bármilyen témában. Elvitte, hangjuk a Oh, my brother, he starts raging. I watch him rising, I see him And and 0614890999 és 06367. Önálosította magát a CD le játszó, szóval van ilyen, de. Ma nem olyan napom van, amikor ezt hagynám. Úgyhogy Küzdök az elemekkel, ez máskor is megvan, csak itt más jellegű elemekkel küzdök. Ha egyetem közben telefonálnának, akkor önökre is tudnék figyelmet fordítani, de ha nem telefonálnak, akkor leköt, kizárólag az eredeti szerkesztés. Néhéj. Most, a fejből el kéne mondanám, hogy Karácsony Gergelynek hány feltétele van, akkor meg tudom mondani, hogy öt. De csak azért nem poénkodom ezen az öt feltételemmel, mert nem állna jól nekem. my brother's rifle. Went off in my Kicsit olyan az egész, mint hogyha lenne egy gyerek, aki hosszú betegség után kiszabadul, és azt mondaná, nyáron legyen nyár, télen legyen tél, és mindig lehese enni fagylaltot. Jó reggelt! Jó reggelt! Még egyszer megszólítom, aztán elköszönök. Jó reggelt! Jó reggelt!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 And then it came to me. Hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség mire jött rá, hogy nem tudom, egy vagy másfél héttel hamarabb kell megrendezni az egészet, az szintán, szintén, olyan, mint olyan, mintha ők is a hazai belpolitikának akarnának a részei lenni. Közben pedig valami keresztény üldözéses konferencia van, Hát ahol én nem merem megmondani, hogy milyen mondatok hangzanak el, mert pillanatok alatt én nyerges Attila sorsára jutok. Vagy Miklósi Gábor él. De könnyen lehetséges, hogy kettejük ugyanaz, csak más padon ülnek. És más guyatinnal végeznek velük. De én pont akkor mentem a sajtóklubra, amikor Kovics vagy a Cake Oliviáról volt szó. Körülbelül egy negyed órán keresztül néztem a tévét, de hogy én ezt másnap szóba hoztam volna arról, azért nem vagyok meggyőződve, mert vagy valami olyan tömény hülyeség hangzott el, hogy az ember nem nagyon tudja eldönteni, hogy miért is hozzon másnap be olyan témát, Amitől este is lezsibbad, és csak azért ül a tévé előtt, mert nem tudom, hogy azt gondolja, hogy ez az elalvás része. Azért előjáték ahhoz. Tényleg ez a műsor azt hirdeti, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, de egyre könnyebben tudom elmondani, hogy mi nem része ennek. Tegnap az árkádban ebédeltem az én barátnőmmel, csak azért nem mondom meg, hogy hol, mert nem biztos, hogy szerencsés lenne. Kértünk egy ásványvizet hozzá, egy koharat, mert én üvegből iszom. Ha valaki el, betelefonál, elmesélem neki a történet hátra levő részét, már csak azért is, hogy hallgassak magamon kívül is valakit. Nula és hat mondani, ez már a műsor? sor. Kérlek, Kérlek szívesen, az történt, hogy egy szimpatikus pincérnő különböző poharakat vet elő, és a fény felé tartotta, majd visszarakta őket. Ez a mozdulat körülbelül 6-szor vagy 8 ismétlődött. Te mire gondoltál volna? Hát, hogy nincs megelegetve a poharakkal. Én megkérdeztem tőle, és pontosan ezt válaszolta, kicsit elmosolyodott. Hogyan értékeled a helyzetet? Értem, azon el kéne Értem, de mégis mit Tehát, hogy, hogy, Ugye a Budapest rádió az valójában azért szólna csak ilyenekről, hogy aztán ne legyenek e, ilyen témák. Tehát, hogy az ember egyébként azt értékeli, hogy a nő megnézi a poharakat, vagy nem értékeli, hogy föláll és elmegy. És, és ha viszont kértél volna egy poharat, akkor mit csinál ezekkel a poharakkal? Hát kértem egy poharat, aztán adott egyet, amivel meg volt elégedve. Ja, abban megvolt. Vigyiszt. Ja, gondosan jártam. Én ezt értem, nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, benned lett volna-e volna késztetés egy ilyen helyről fölállni? Hát én már át, én is átéltem már sok ilyet. De ez része az életünknek? Mm -hmm. Igen. És ez Svájcban is így van, vagy lényegtelen? Hát, ha már volt pont kérdezted, én életem legkultusabb a poharát, az Jamie euh, hamburgerezőjében a, a Londonban kaptam, amin konkrétan nem lehetett átlátni. És nem azért be füstüveg volt? Hát nem. Mit tettél? Tettél. <gül> Üvegből itt ez kicsit olyan tudják, mint a komáromi vécé. Azért itt a 98-os frekvencián is elértem egy idő alatt, hogy félszavakból megértjük egymást. Félszavakból és koszos poharakból. Hogy ez egyébként trubáje vagy sem, ezt mindenki dönts el. Három perccel múlott fél nyolc ez a kéfeje, János, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. 06148909999 és I've got to get up to get down and startle over again. Head on down to the basement and shouts. Kick those white mice and black dogs out. Kick those white mice and baboons out. Kick those baboons and other motherfuckers out and uh, get it all. Köszönöm szépen! Jó renged! Jó renged! Kívánok! A nap hallgattam a Zonát Lászlóval készült interview és két megjegyzésem lenne hozzá, Jól ismerem az Avongénikus Hégyházat kívülről belülről. Egy olyan szó illene ide, ami talán nem rádióban való, nem látja el a feladatát, feladatokat tűz elé, és még azt sem saját maga által kitűzött feladatokat sem látja el, és akkor hol vannak még a bennünket érteklő, illetve minket érintő feladatok. Viszont Nunát László azért, hogy két dolog miatt is egyrészt hogy miért gondolná, hogy az újságíró szintiszta, tisztaság egytől egyik, a másik pedig az, hogy miért gondolta azt, hogy a jobb oldalat tapsolni fog a lányai, hát ennyi szóval kétes érték. Igen, ebben a, a történetben nagyon sok minden kavarog, és ahogy ön uh, bizonyos szavakat nem ejt ki, én hosszú idő után először beszéltem Donát Lászlóval, és ennek most az intézményvezető keresése Igen. volt az apropója, némileg fel is oldozott, hiszen korábban mindaz, ami vele volt kapcsolatos, engem zavart annyira, hogy valahogy kettőnk közé átmiközben miközben néha összefutottunk, és ennél sokkal többet itt most nem szeretnék mondani. Az, amit mondott, abból én azt, az, hogy a jobboldal tapsolna, azt én ehhez nem tudok hozzászólni, mert én azért szóval máskülmények között el tudnám képzelni azt, ahogy az ellenfél csapatát is megtapsolják, ha jól játszik, de azt a részét azt megragadnám a történetének, ami azzal kapcsolatos, hogy egy újságíró, vagy bármi. Szóval, hogy az ember ugye belekez 853.112 történetbe, és annak a töredékébe jut el olyan végeredményhez, hogy azt mondaná magában, hogy akkor ez mehet az irattárba, ha érti, amit mondok. Igen. Az, hogy ehhez képest nagyjából talán ha kétszázalék de sose mértem föl az, amit irattárba tud juttatni az most, hogy a számítógépem arra figyelmeztetett, hogy törölni kell róla mindenfélét, mert egyébként nem tudom mit fog csinálni, szóval ez az én életemre is vonatkozik, csak nem tudom hogy ezek a törlésgombok hol vannak és nem tudom pontosan eldönteni, hogy mit is törölnék hát, jó hát, ok. hát olyan nagyon nem érdekelte, amit mondtam de tudomásul vettem Engem jobban érdekelt, amit ön mondott, de vannak olyan pillanatok, ahol nem tudjuk egymást a kölcsönösségről biztosítani. Tegyed négy nyolc kilenc nulla 9 9 egy hat egy. Is it getting better? Or do you feel? Már megemlékeztem néhány. Ut a fark Az a 444.hu, és tényleg az utolsó két hetet megpróbálom ezektől mentesíteni, ezektől a megjegyzésektől és mondatoktól. Szóval az a 444.hu hú keres rajtam, és talál rajtam nyilvánvalóan fogást a szerződéseim révén, amelyek egyébként teljesen rendjén valóak, az élet meg még, rendjén, még inkább rendjén való amelyik egyébként, ugye, mint azt önöknek megutóbb elmeséltem, Új Péter Tollából beszámol arról, hogy mi jelent meg a hócipőben, amit aztán átvett az Index, mert egyébként az Indexnél nincs senki, aki tudna venni egy hócipőt, nekik el kell olvasniuk a 444.hu-t ahhoz, hogy találjanak egy hócipőt, ami egyezzik meg, hogy a maga nevében egy egészen páratlan és bonyolult művelet, de mindegy Magyarországon így működik a sajtó. Most az egyik ebédem vagy vacsorám folyamán, miközben Bolgár györgy, ha, györgy hallgattam, tovább lapoztam a lapot, ezt a hócipőt, ami ugye az ATV-vel foglalkozik, és képzeljék el, hogy ebben a lapban, a 12. oldalon felfedeztem Új Péter valahol egy kis faluban nem nyílnak már a Zuvany című egy oldalas cikkét, magyarul a jó nevű Új Péternek aki egyébként valamikor tényleg jó nevű volt, Lébó interjút készítettem vele, függetlenül, hogy Szili tetszete vagy sem. Uh, és volt olyan pillanat, amikor, hát Új Péter, nem szerettem volna lenni, de szerettem volna bizonyos jegyeit elsajátítani. Tudják, mint az az ember, aki a saját személyiségét különböző emberek legkiváló személyiség jegyeiből állítja össze, mint valami patchwork. Szóval... Uh, új Péternek sikerült felfedeznie azt az, a húcipőt, amiben saját maga írt egy oldalt. Most azt szeretném önöktől megkérdezni, de ne ez egy költői kérdés. Hogy erről az erkölcsi magaslatról, tehát az ember mit lát? Az élet egyéb területein. Meg lehetett volna oldani az egészet azzal, hogy egyébként megírja, hogy abban a labban, amiben ő is ír, milyen érdekes összeállítás van az ATV-ben. Ehelyet rábukkad, mint valami arany rögre nevadában. You me to utter, then you make me crawl. Nagyon rám fért ez a tegnapi hétköznap, függetle attól, hogy én nagyon gyakran utálom a hétköznapokat. 0614890999 és egy bármi egyéb témában mondván, hogy ennek semmi jelentősége nincs, amiről én beszélek, és ezt, hogyha más témával felülírják, könnyedén be tudom majd látni. 06148909999 és 03677 egy. Ha másokból nem, akkor azért, azon örömükben, hogy ismét van élő lebonyolításuk egy feje hozzátéva egy tegnap ugye műszaki hiba volt kérdőiv.civilradio.hu ezt legyenek szívesek felkeresni és kitölteni a kérdőívet. aztán pedig eljöni december másodikán hétfőn este fél nyolcra a nagyon messziről jött ember soron következő előadására az Akvárium Klub volt lokáljába Hallgatok és bevárom az önök telefonját, telefonjait, legyenek azok bármivel kapcsolatosak. 061 489 0999 és 0367, egy hat ma 2019. november 27. És szerdán 2 percen 8 fő. Ma már Bolgár Györgyöt említette, bármit telefonáltam, hogy név kiesett a fejemből, ő mondta, hogy 50 év fölött neked olyan mondat van, de van, mert úgyhogy. Igen, ezt a Psihátárral e is mondta, igen. Ki az az úr, aki a kiemelt beruházások, ki önnél is most? Fügyes Balázs. Van? Igen. Szóval tegnap a Fügyes beszélt Bolgár Györgyel a délutáni műsorban, aminek a na nagy részét hallgattam, és. és és nagyon kultúráltan, és nagyon okosan, és nagyon szimpatikusan beszélt, és nagyon nem hagyta magát beleszorítani olyan dolgokba, itt ugye azt forszírozta a bolgárgyós, hogy legalább nagyságrendileg mondja meg, hogy mennyibe fog kerülni az, atlétika. az atlétikai stadion, kell, nem kell, máshol mennyiért, stb. stb. stb. volt a téma, hogy legalább nagyságrendileg mondja, és elmondta az üres barács, hogy ez úgy néz ki, hogy eur, ilyen EU-s, pályázat, akkor beadják iz, és majd akkor lesz ár, és próbálta a bolgárgyőnk valami, mondta, hogy legalább nagyságrendileg igazának. Türes Balázs nagyon rutinosan, és ha úgy tetszik, korrektan, vagy, vagy elfogadható módon ezt mindig visszaverte, és hallgattam az embert itt is, hallgattam az embert önnél is, nagyon szimpatikus volt, nagyon kultúrált volt, nagyon okos volt, és közben ott motoszkál hátul a fejembe, hogy mennyi, mennyiből mennyibe került az úszó VB, mennyiből mennyibe került a Puskás stadion, hihető-e, hogy bármi annyiból készül, amennyiért mondják. És ez olyan, olyan, olyan nagyon rossz, kettős érzést nyom belém. Egyébként ez több riportalányáról is volt kapcsolatban is előfordult, hogy önnél hihetetlenül, szimpatikusan, okosan, ...nyilvánult meg, és közben előjöttek belőlem olyan megnyilvánulásaik, amit más környezetben tettek. Itt a Fülyes nem tett más, csak a Nézzel, az ő helyzetük nehéz, és ezt most nem azért mondom, hogy az önél könnyű, de múltkor volt egy hosszabb beszélgetésem valakivel, mindegy, hogy kicsoda aki egy magasrangú politikus, és nagyjából arról folyt a beszélgetés, hogy neki egy jogi környezet megteremtése a feladata, hogy politikailag hogyan dönt a Fidesz, illetőleg a miniszterelnök, az benne van az ő szervezeti és működési szabályzatában, és azt ő egy tízes kállán tízesre ki fogja szolgálni. A szó Szerintem jó értelmében, és szerintem se feltétlen rossz értelmében, és nem fogja egy pillanatra se rosszul érezni magát attól, hogy közben az ő jogi szempontjait akár egy rövid időn belül is többször felülírják. Ilyen helyzetben meghatározó embernek lenni egy gépezetben, és azt szándékosan nem azt mondtam a Fideszben, sehol se könnyű lenni. Hát igen, az ő kérdés, hogy ön... viszem, hogy, hogy mikor mondom azt, hogy... Igen, igen, igen, de igen. Itt, meg, itt meg kell, hogy álljunk, mert még senki nem állt föl, vagy legalábbis nagyon kevesen. Igen, igen pontosan. Tehát én, én nem gondolom, hogy nekik egyszerű, nem tudom, hogy otthon, amikor a feleségével beszélget. De nem, nem, akarok elmenni ebbe az irányba, és egyébként nekünk is nagyon nehéz. Én például ugye nem mondanám, hogy valahogy is tudnék szavazni a Momentumra. Azt követően ami történt az önkormányzati választásokon. És ezeket a változásokat én permanensen közvetítem önök felé. Ez önökből időnként azt az érzetet váltja ki, hogy én egy szélkakas vagyok, egyáltalán nem vagyok szélkakas, hanem mindig azt mondom, amit gondolok és érzek. Egy nagyon nagy baj van velem, és az tényleg időnként bajnak tekinthető, hogy az érzéseim nagy mértékben befolyásolnak, és az nem minden szituációban jó tanácsadó, bár időnként az ember eszese jó tanácsadó. Nagyon ránk férne. Nem azt a szót használom, hogy konszolidáció. Tehát ez a mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Higgyék el, boldog lennék, hogyha ezt a mondatot elfelejthetném. S lám ezt a mondatot, hogy előkapta sebestjén Balázs akkor, amikor a saját sorsára ráilleszthető volt. Őszintén sajnálom az apropót, mármint az ővét, mint hogy az enyémnek se üdülök. 06148909999 és 06367711611. Képzelni, hogy milyen lesz az a koncert, amit Nick a legújabb lemeze kapcsán fog majd Budapesten is előadni, és amelyben fiát gyászolja. 0614890999 és egy. Ne hagyjanak pártában, ne hagyjanak Petrezselymet árulni, mit mondjak még? milyen lesz a Johnny koncert mindenki ül és hallgatja, vagy meg hallgattam az albumot. Krisztának azt mondtam, hogy ezt templomban is nehéz elképzelni, de hát ez... el nem tudom képzelni. Belejét, hát. hogy az ember minden koncertjén vajon elsirathatja a gyerekét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy kitöltötte a kormány.hu-n elérhető klímakonzultációt, és hogy egyáltalán mi erről a véleményem, hogy hát ez így ott volt, föl volt rakva. Nekem az is rendkívül furcsa volt, hogy egy olyan google lapon volt fölrakva, amit én nem vagyok egy nagy informatikus, de akár én összeállítok 5 perc alatt. Tehát látszik, hogy ilyen nagyon minimál erőfeszítéssel volt megcsinálva, de a kérdések nagyon korrektek voltak, uh, és hogy mit szól ahhoz, ahogy ez az egész kezelve van. Tehát én, én, én, én nem, tehát ilyen nagyon furcsán nézem az egészet. Én utólag arra nem jöttem rá, hogy ez mit célt szolgál, amikor egyébként nem volt nemzeti konzultáció, egyébként nem töltöttem ki, hallottam a vele kapcsolatos híreket, nem mondom, hogy elment a fülem mellett, de a szónak abban az értelmében, hogy kitöltsem, nem kezdtem neki, és őszintén kíváncsi volnék arra, hogy ez ebben a formában mire jó, Valamint, hogy vajon. Azok... Ez egy kötelezettség volt, én úgy értelmeztem, de egyébként ez tényleg jó lenne, hogy ha elmondaná valaki, aki tényleg ért hozzá, mert én ezt csak sejtem, én ennek nem vagyok szakértője, csak hogy úgy tűnik ne nekem az jött le, hogy ez egy, ha jól értettem, akkor egy Európai Unió uh -huh, kötelezettség, értem, amiben megállapodtak a tagállamok, hogy ezt mindenki uh, lefolytatja országán belül ezt a konzultációt. Jó, de tapasztaltam erre a konzultációra, olyan nagyon a kormány nem hívta fel a figyelmet? Nem, egyáltalán nem, ez az, ez az hogy ö, ö, miközben ö, azt ö, álságos és demagóg volna állítani, hogy nem tesz a kormány semmit klímavédelemügybe, mert tesz, épülnek napelemparkok, én most ezt lehet kövezzenek meg, akik nem értenek egyet, de én pakskettőt is azért ide sorolom, mert azért az karbonsemleges, ö, még ha ö, fogalmazunk úgy, hogy ellentmondásos is a megítélése, tehát történnek ilyen dolgok, de van egy ilyen konzultáció, és hát nem tudom, most öntől lopva a szófordulatot, ez egy ilyen ö, a, ez az egész zöld téma nekem úgy tűnik, hogy ez egy olyan téma, amit a kormány se kiköpni, se lenyelni nem tud. Kiköpni nem tudja, mert nyilván ha kimondaná, hogy őt ez nem érdekli, az, az, hát az, az, az, az elég kemény volna, de lenyelni se tudja, mert közben a zöld mozgalom, meg zöld pártok az, az meg egy teljesen más irány, ami úgy tűnik, hogy Politikailag. Léze, lehetetlen olyan műsort készíteni, hogy most betelefonálna Gulyás Gergely és elmondaná, hogy ő mit gondol erre, valaki betelefonálna a kormányon belül, hogy ez ügyben nagy vita volt, és ez minnek az eredménye, nem tudok. Tehát értelmeset nem tudok önnek mondani. Ahhoz hozzátenni, amit ön mondott, csak olyan tudnék, ami inkább levonna belőle, úgyhogy ott állunk, ahol a pont szakad. Hát nem tudom, én, én annyit, ha, ha kérhetek, fogalmazhatok meg kérdést, az annyi, hogy ön azért beszél... Nem, uh, de, de a közeljövőben nem fogok. Különös hát tekintettel akkor... arra, hogy ha én magánemberként megkérdezem, akkor azt ide nem hozhatom be. A közeljövőben György Gergely megígért nekem 2020-tól havi egy megszólalást, de az január. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Hallottál Áder János megszólalni a mátrai érző kapcsolatos környezeti ártalmat. Nem, de biztos segíteni fog nekem. Nem hallottam én sejtek, azt hogy volna. Nézze! Tudom, hogy nehéz, de... Nem, nehéz, nem, nem, nem, nem! Én, én nem tudom, tehát hogy mondjam? Én tegnap, amikor találkoztam Lázár Jánossal, minden olyan kérdést feltettem, amit feltettem volna egyébként műsorban is, de nem műsorban voltunk. Nekem egyebek között ugye a kettős lelkemet az okozza, hogy tartok fenn olyan kapcsolatokat, ahol nem párhuzamos valóságban, hanem van egy olyan sorozat, amelybe önöket azért nem avathatom be, mert az nem az önök társaságában zajlott. Ugyanakkor teljesen jogos az a visszakérdezés, mely szerint én miért tartok fenn ilyen kapcsolatokat, erre pedig az a válasz, hogy a saját műsorom vezetett erre, és hogyha az első példák egyikét kéne megosztani önnel, akkor kíváncsi lennék arra van egy fél percet vannak. Trombitás Zoltán valamikor a magyar rádió kuratóriumi, vagy valamilyen kuratóriumi elnökségnek volt a tagja most elnézést a pontotlanságért. És amikor, ez véletlen pont akkor járt le, amikor én nekem volt az 50. születésnapom, és én ezt azzal ünnepeltem meg a magyar rádióban, hogy készítettem vele egy több részes sorozatot annak kapcsán, hogy engem ki akartak nyírni a napkeltéből, a politikai hozzáállásom és a megnyilvánul Alapján. És én valójában egy hosszú beszélgetést folytattam vele arról, hogy vele mi a probléma, de ezt kivételesen megtehettem úgy, hogy ez közben uh, adásba is került. Nem, nem a az sokkal később volt. Nem, de nem de. az a 2000-es években volt. Ez 1997-ben történt. Bár lehet, hogy a hajrá MSZP akkor volt, most vissza nem mondom önnek, de az én tevékenységem az nem egy eseményhez volt kötve, és én gyakorlatilag ezen az úton haladtam tovább akkor, amikor... Ezt a fajta viszonyrendszert, vagy kapcsolati rendszert felépítettem, amilyen kapcsolati rendszerrel egyébként az azt megelőző években a Magyar Rádióban egészen 2000-ig egy tízes skálán, talán ha kettesre vagy hármasra e, e, építettem föl, vagy volt szükségem. Aztán valahogy próbáltam az egészből csinálni valamiféle szövetet, de az lehet, hogy végül is miskulancia lett, aztán ebből lettek érzelmi kapcsolatok, amelyek szintén bezavartak, de visszatérve az ön kérdésére, halványilag őzöm nincs, hogy Áder János minek függvényében szólal meg, vagy sem. Én nem, nem arra gondoltam, hogy, nehéz helyzet, hogy, hogy ő van nehézségező, mert ha mondhatná, és lehet, az orrára annak, hogy Ez, nem ez egy van, feltételezés, nem tudjuk. Tehát most egy olyan dolgot mondtunk, amiről fogalmunk nincs. Speaking about love now And how the lights of love go down You're in the back room Washing his clothes Love's like that, you know It's like a tidal flow And the past With its fears and details I 2005 a hajra MSP tehát ez 8 évvel előtte volt I won't ever let you go és 0636771161 If I could move the night I would And I would turn the world round if I could There's nothing wrong with loving something You can't hold in your hand On Netflix 10 évre átvette egy híres művészmozi üzemeltetését, ezzel biztosítva a filmjei Oscar szereplését és egyúttal a több mint 70 éves filmszínházat is megmentett az esz enyészettől. Milyen kár, hogy ez New Yorkban történt, és nem nálunk. 06148909999 és hét egy telefon a 8 órás hívekig még belefér. A Barmi, ántem. Well, there goes your moonyman man With his suitcase in his hand Every road is lined with animals. That rise from their blood and walk. All the moon won't get a sleep. Nem nem. még minden nap a lehetőség. Minden nap utolsó adás. Voltam, jó reggelt! Abszolút! Jó reggelt kívánok! Csak jelezni szerettem volna, hogy viszem a lányomat kontorral a, a, a kéztörés miatt, és most az első alkalom 12 éves, hogy mondtam neki, most megmutatom neki, hogy apa mit szokott reggel hallgatni, hogy kicsit lássa, hogy... És el van hogy, teljesen a gyerek? <gül> nem, csak meglepődött, de, de nem, figyel. Figyel nagyon-nagyon-nagyon figyelmesen, úgyhogy csak szerettem a jelezni... És mikori történet a keze? Az egy hetes történet. Mi csináljuk? Hát bízunk benne. E, iskolában e, szeretett volna kinyitni egy ablakot a tanár utasítására, és hát az ablak aznak e, a zsanérjei, ugye ez ilyen billenő ablak ilyen vékony. Igen. E, és e, azok hiányoztak, és így rázulhat a másik kezére. Úgyhogy e, hát reméljük, hogy. Tehát nyugodtan beszélgethetnénk az iskolának a tárgyi feltételeket biztosító magatartásáról is. Az egy másik kérdés, ez most nem vezetne előre. És mi történt? Így van. És aztán, hát ráadásul nem szóltak, tehát ez reggel 9 óra magasságában történt, és ő mondja ezt, hogy fáj a keze, többször is lementek, megnézték, akkor elküldték a védőnőhöz, kapott rá de hát egyéb nem történt, és aztán ő kettőkor, ugye már napközben hívta az édesanyját, hogy hát fájogat a keze, és, és hát akkor mi mentünk érte. Nagyon, hát nagyon szomorú a történetnek az a része, hogy ugye a feleségem betelefonálta a titkásságra, hogy akkor jönne a gyerekért, mert csak úgy ugye nem lehet elhozni és hát azt mondták neki, hogy hát nem is túl hallották, hogy mi történt, és mikor ő elmondta, hogy mi volt, akkor az első reakció az volt, hogy hát a gyermek nem használhatta volna napközében a telefonját, úgyhogy ezért lehet, hogy egy igazgató intőt fog kapni. Mm -hmm. <gül> úgyhogy nem, nem történt meg, szóval ez egy nagyon-nagyon szomorú történet, azt gondolom, és aztán amikor a feleségem ment, és akkor kiderültek a történetnek a részletei, akkor nyilván ez a dolog nem történt meg, csak úgy az első reakció azért. Nem, de ez borzasztó. Ez, ez az, abszolút. Tehát, sáros. Első haragomban én könnyen lehetséges, hogy olyat tennék, hogy aztán a lányom kérlelne engem, hogy ne legyen ilyen napom, mert velem tolsz ki. De hát ugye önöknek van egy sérült gyereke, aki felhívja arra a figyelmet, amire egyébként az iskola nem, azt most tegyük félre, az se könnyű, hogy egyébként maga a sérülés hogy jön létre. És akkor legyen egy olyan oldalmondat, mely szerint az erre való felhívóásnak a módja az ütközik az iskola szabályzatába, ebben van valami. Ez elképesztő. Abszolút a vagy hát azt mondom, a helyzetnek a szerencsés volt, abban merült ki, hogy mire odaértünk, addigra a kicsit leigaztunk. De tán, mi történt a gyerekkel kezével? Ö, elvittük a kórházba, megröngenették, azt mondták, hogy hát... Ö, Melyik, tanús, keze? Hogy eltört, Melyik a, keze? A jobb-jobb keze, jobb-jobb kezes, úgyhogy most nem tudja használni. A, Azt mondták, hol? A, hát itt a, a mutató újnak a, a folytatása uh -huh. a csukló felé, a mutató uh -huh. és a csukló közötti részen. És, ö, hát azt mondták, hogy a szerencséje van, de első jelen lenne hétvégén. Akkor, akkor ez csak egy túlzódás volt, de az orvos azt mondta, hogy, ő, hogy ő nagyon ha mikroszkóppal nézi, akkor mintha lenne egy hajszálnyi törés vagy repedés, de úgyhogy inkább megypszeli, egy hét múl nézzük meg a pontot, és hát bízunk benne, hogy akkor esetleg le tudja venni, és hát ő ezért nagyon izgul, hogy ne kelljen ilyen kézzel lennie. Most ugye, a gyere most ugye gyerekjogi dolgok, az most ugye félretesző, mert közben ugye ezt az egész beszélgetést hallgatja a gyerek. árulja el nekem, hogy ő személyesen hogyan viszonyult ehhez a történethez, aminek ő volt a főszereplője? Hát nyilván nagyon-nagyon rosszul esett neki az, hogy ugye ő, ő ott szól többször, nyilván ezt, ezt úgymond ignorálták, vagy nem, nem vették elő kellő komolysággal. Aztán amikor ugye volt az a történet, hogy hívta az édesanyát, és akkor uh, volt ez a kis presszió, vagy fenyegetés, hogy mi fog történni, hát nyilván ez esett neki jól. A minden napokban pedig nagyon a korlátozás. Tehát ugye most megérezte azt, hogy, uh, hogy már menj, az alap alap dolgok az, hogy az ember tudja mozgatni Mekora a kezében. A könnyökkéjék. A könnyökkéjék a a, a, kólyá, <gül> a is, van, így van klasszikusan. Úgyhogy, hát mondtuk neki, hogy mindig a jó oldalát kell nézni. Okay, lehet, most tan ta tanulja, e hogy hogyan lehet a bal kézzel megvalósítani azt, amit korábban a jobb bal tett. Így van, így van, így jó, van, hát, né van. nézze, ez, ezek a történetek, jó, ez a hétköznap, ugye, anélkül, hogy felfedném az iskolát, mert nem lenne jó, ő sem mondta, egy a hozzám éve. közel álló ember mesélte azt, hogy tegnap kapott egy e-mailt az iskolától, hogy milyen kevés a takarító, hogyha a szülőknek volna kapacitása, akkor menjenek el takarítani. Um... Most nem, nem leszek demagóg, és nem fogok előjönni a CT-kkel, de van valami. Tehát, hogy mondjam, ebben a rádióban, mint az elődeiben, mármint ahol én dolgoztam, nincsenek elődök. Ugye az számított, hogy lehessen szóljon. Az, hogy milyen körülmények vannak benne, azt meg valahogy én rendezem. De azért az emberben van egy igény arra, hogy ezek a körülmények is mások legyenek, és nem normális az, hogyha egy iskola szellemileg így viszonyul egy sérült, és nem jó, hogy egy iskolának olyan munkaerő hiánya van, hogy a szülőktől ezí meg, hogy nincse kedvük takarítani. Ez tökéletesen így van, persze hát ez van, ez És most nem egyezem össze a stadion programmal, csak hogy ezek hogyan, hogyan vadralnak egymáshoz. Köszönöm, hogy hívat és a gyereknek pedig jó gyógyulást. Remélem, hogy nagyon nem utálja még szinte biztosan lássuk. 0614890999 és 063677161. Ne felejtsék, december 2-án, hétfőn este, nagyon messzire jött ember, lesz az Akvárium Club volt lokájában, a belépés díjtalan És ne felejtsék, hogy a kérdői. Civilradió.hu. Meg akkor találnak egy kérdőívvet amit szeretne a civilrádió hakitöltenének. And I I told the truth and I'm not afraid to die. Kérdeje, Ponti virádio Pontu? I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger, he died upon the cross. Might I say it seems so fitting? Abban, hát ez valóban borzasztó, amikor a Facebook felhívja a figyelmet arra, hogy ma van megjelent kóstáltsületés napja. A mi perceik My kill hands tattooed evil. 06148909999 és 0636771161, bármilyen témában. December másodikán, hétfőn este, fél nyolctól nagyon messziről jött ember, az Aquarium Klub volt lokájában, utoljára vagy az utolsó előtti alkalom. Elvileg még van egy időpont december 16-a, de ott nagyon sűrűek szoktak már lenni a programok, ezért száz ra nem mondom, hogy akkor lesz, de december másodikán, ha csak nem üt le a hajókötél, ott leszek. Semmilyen élmény is mondandó nem szorult önökbe amit megosztanának úgy hogy közben tegnap nem is volt is burning and in a way I'm yearning to be done. This weighing of the truth, and eye for an eye, and a tooth for a tooth, and anyone. Anyway...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 I think my head is smoking and in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief a life for a life and a truth for a truth and I've got nothing left to lose and I'm not a coward and the mercy seed is smoking and I think my head is melting and in a way that's helping to be done with all this twist shut up alki pestö idévem And anyway I told the truth, but I'm afraid I told the lie. a lie. Köregát! vagyok jó reggál. Meg voltál dicsérve a műsor elején? Köszönöm szépen, én akkor még pont nem hallottam, de jó lesz. A tegnapi magatartásodokat. Igen, igen, igen. Beírtam hallottam. az ellenőrző könyvedbe, csak azért nem mondom, hogy írasd alá de mert ő máshol van. Igen, igen, igen. De pont ennek kapcsán, vagy ez is, ap, ez is egy apropó, mert tegnap volt a 25. házassági évfordulónk az Andreával, és ennek kapcsán megnéztük azt a videót, ami 25 évvel ezelőtt, Készítettünk pont az esküvőnkre, ahol a jó anyám is még fiatal korábban, fényképe rajta volt. Úgyhogy a remek történt tegnap, és azáltal, hogy nem volt a élő lebonyoltási műsor, én nem tudtam tegnap be telefonálni, pedig én volna. És ültetek egymás mellett, és néztétek a tévét? E. Vagy a számítógépen? Egymással szembe ültünk, és a számítógépen néztük meg a videót, igen. És az elmondható, hogy közben mit éltél át? E. Persze. Végig gondoltam, hogy mennyi minden történt ez alatt a 25 év alatt, milyen sok klassz esemény, és azon gondolkodtam, hogy vajon a következő 25 évre amit szintén az Andrával tervezek együtt tölteni, fog-e ugyanennyi klassz élmény érni. És akkor ekkor a 94 éves nagynéném, akit ugye te ismersz, megszólalt, hogy higgyem el, hogy legalább ugyanolyan jól lesz a következő 25 év, ő már azon is túl van, mert hogy akkor megjönnek az unokák, és az is milyen nagy élmény. Mert ugye ezt hárman néztétek? Nem, ő telefonon volt, mert fölhívott minket kultúráltan, és gratulált a házassági épfozlókhoz. Ő az egyetlen a szülői generációval, aki végigér és akkor ott volt. Könnyes szemek voltak, vagy nem voltak? Nem, nem, nem, nem, nem. Teljesen racionálisan állunk a dologhoz. Racionális Viszont szemek egy... voltak, igen? Igen. Viszont egy másik dolog, hogy a kérdői pont, rádió pont úr, rámentem, és már a Második kérdésnél elakadtam, mert föl volt sorolva 12 fajta műsor, de fogalmam nincs, hogy a Kejfejancsi, ami az egyetlen műsor, amit én a civil rádióban hallgatok, az 2012-ből melyikhez tartozik. Nem tudok segíteni, sajnálom. hat egy és jó reggat jó reggat kívánok. mikor, András, mikor lesz, hogy a, a szociális a harmadik havi mint az elmúlt hetekben úgy, pontosan ugyanakkor. Szent egy, egy egy His arms around my knee. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Érdeklődnek ezzel a Névstadion, Abad a Névstadion, Igen. Puskás Arena kapcsolatban, hogy uh, érte a nélküled uh, tűnű számmal kialakult mizériát? Uh, az a kérdésem konkrétan, Jö. hogy hogy ön ott van hogy ott volt. Igen. De ön fölállt, vagy nem állt föl? A, de arra, ha nem, nem állt föl, akkor... Nem tudok válaszolni nem a kérdésére, mert benn voltam a vip -ben. Én ebből teljesen kimaradtam. Tehát engem megőrzött az Úristen, tudja? Tehát mire bementem, addig a himnusz játszották. Mert, ott, mert ez egy, taga, egy középszerű zenekar, taga, nekem is nagyon tetszik ez a szám, de ez nem egy hivatalos nóta, nem egy... egy... egy, egy egy, egy, egy, egy kiemelt valami dal. Nézze, ma, nem ma már a tévedés kockázatával, minimális kockázatával azt tudom mondani, hogy ez két szellemi tábornak, nehezen tudnám leírni egyébként, hogy milyen szellemi tábornak a egy ilyen Veszály-sztorira, vagy Pál utcai fiúk, nem tudom, hogy mi a Gruntát, hogy mondjam, akkor annak idén a a nem Projektet ez... végül leírták a zsidók és keresztények háborújaként, akkor úgy elgondolkodtam, mert ugye minden történet idejött, hogy végül is nem tudom, mintha lenne szükség arra, hogy az utcai vagy nem utcai balhé kirobbanjon, ez, ez. Igen, igen. igen. Köszönöm szépen, ennyi volt. Köszönöm szépen. Tehát néztem Nyerges Attillát Én azt se tudtam, hogy neki volt egy motorbal Most gyógyult föl Gyógyulást kívánok Ugye a HBG-nek két kisújságírója, újságírója is van az egyik Hontandrás, a Márcsik Gergely Zsófia Hontandrás még egy fiatal ember Ő láthatóan fürdik abban ha őt talán majd megérik egyszer, és akkor rájön arra, hogy ebben fürödni nem kéne. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom, hogy beszélem mostanában majd Kürjes valás. Én se tudom, ez egy, jó, ez egy jó kérdés. Éppen a most küldtem egy e-mailt, igen. Épp, igen. Ha beszélve, akkor már meg, hogy miért annyira drága a Puská stazion? Tegnap megjelent egy cikk a hvg.hu, hogy az elmúlt évben, egy székre vetített költségek tekintetében az ötödik legdrágább stadion, tehát Tottenham a legdrágább, és utána van két orosz stadion, és utána jön a Puskás. Jó. én azt gondolom, hogy ebben az is benne lehet, hogy a méret se lényegtelen ekkora stadion, tehát csak azt mondom, hogy azért számos dolog, tehát uh -huh. arról nem beszélve, jó, oké, a Tottenham az 62 es stadion, tehát az volt a legdrágább, és utána volt egy Moszkvai, meg a Szent Én ezt értem, ez egy, ez egy szintén 60 plusz-os stadion, de mindezzel nem védtem. Ez a kézilabda csarnok, ez maradt meg benne, amikor Gulyás Gergely hirtel megmondta, hogy mennyibe kerülhet, és kiderült, hogy annyiba is kerülhet, bár még nem készült el. Up shuffles past the low interest rate, and the money colored meadow, and the interesting shadows will leap up and disappear É ezt nem gondolom, amit szót Péter írt, én megnéztem azt a videót. Yeah. egy rockstar elvileg nagyon sok mindet megengedhet. Egy rockstárnak sok minden jól áll. Jó reggelt! Jó reggelt! Én pedig tegnap este néztem az ATV-n egy műsorttal, egy Csapeli polgármester volt, Borbé és arról Filard. volt szó, hát a, a Borbillén és akkor arról volt szó, hogy hát a a, a az a feltétele az Atlétikai stadion mellé, hogy Kapjon plusz 50 milliárd forintot a főváros a, a betegellátásra, járó betegellátásra, és akkor ők ma be fogják dobni azt a közgyűlésen, hogy akkor a kormányad 50 milliárdot, akkor adjon még a főváros is plusz 50 milliárdot, és akkor az milyen jó lesz, hogy akkor 100 milliárd forint lesz. Ó, nincsen, nincsenek kétségeim a felől, hogy ennek a történetnek nincsen végül. Né, hát de meghekelik teljesen a... Én nem, én azt gondolom, hogy, köl, én én hogy kölcsönösehekkelnek, tehát én nem vagyok annyira jó hiszemű az ellenzékkel kapcsolatban, mint ön, legfeljebb, én ők így, most valamiféle furban vannak. Hát igen, hogy van valami kisütőkártya a kezükbe igazából, de erre azért elkerekedett a szemem úgy, hogy én Csepeli lakosként látom, hogy nem nagyon rángatja elő a Csepeli önkormányzat se a zsebéből a milliárdókat arra, hogy bármilyen fejlesztést megcsináljon. Többek között euh, évtizedek óta vár Csepel arra, hogy egy normális híd vezessen Erzsébetről euh, át Csepelre, vagy fordítva. Egy sávon közlekedünk irányonként, és van, amikor 40 percbe kell jövő megtenni egy a 300 métert Csepelről, Erzsébetre, illetve vissza. Én nem sokat voltam a városban, kétségtel nem volt jó idő és tudom, hogy a városnak két dolog tesz jót, alapvetően a nyár és a hó. Valami olyan, jó, biztos a belső hangulatom is ki tud ö, szüremkedni, bár nem volt rossz kedvem, de valami olyan ö, lepusztult ez a város. Tehát, ö, én nem, én, Krakó az, az fénylik. Csak most hirtel Krakó, rendezem a fényképeimet, mert túl sok tárhelyet foglalnak el. A Budapestnek szerintem semmilyen része nincs, ami fénylik, de én múltkor, uh, amikor eljöttem a Puskin moziból, aminek a környéke a förmedvény. Tehát a Kossuth és Utca, ami, ami valamikor szemünk fénye volt, maga a borzalom, minden, az elhanyagoltságával, az igénytelenségével. És most nem jövök elő, hogy Karácsony Gergely mit tett, egy hónap alatt nem lehet mit tenni, és fogalmam sincs, hogy lesz ebben változás. Könnyen lehetséges, hogy más dolgok ennél fontosabbak. De ott felszálltunk a nyolcas buszra, mert az automat felhagytam a hegyi, és ugye ott van ez a butha. Bár hotel, figyeljen. Ott ugye három vagy négy olyan épület van, amelyek ugye ott a szabad sajtó útján meghatározó jelentőségűek. Most éppen a Párizsi udvar fölött lévő házat hozták rendbe. Korábban ezt a Budhabárt az ember nem tudja megmondani, az két vagy három éve van zárva, miközben fényes körülmények között adták át, és nem tudom mennyi pénzt öltek bele nyilvánvalóan, hogy ott áll üresen leromlik, ember nem érti, hogy egyébként ingatlan spekulációban vagy másban mi minden történik ebben a városban. Mint a fölmedvény úgy Hát én akár hiszi, akár nem ötször telefonáltam egy beszak az miatt, ami főútvonalon van, az Zebrán volt, és körülbelül négy hónap alatt csinálták meg mert a Csepeli önkormányzat azt mondta, hogy ez nem az ő dolguk, hanem a fővárosi, és most csinálták meg a múlt éten. Több mint négy hónapig ott volt a beszakadt úttest, és annyi történt, hogy amikor beszakadt, akkor kitettek egy ilyen jelzőtáblát, ott ott egy beszakadt úttest, annyi történt, hogy a tábla az kikerült egy hónap múlva a járdára, mert a kocsik inkább átmentek a, a luk fölött gyakorlatilag, volt hát az árkádnál sorba. láttam másik oldalon olyan gödröt, ami egy ilyen szallaggal van elkülönítve, ha abban valaki belemegy, hogy is pertindít az önkormányzat ellen, én meg nem mondom, hogy megnyerje vagy sem, abból adódóan, hogy az megfelelően van-e e, megjelölve iszonyatos kosz, de valami egészen borzasztó kosz, és iszonyatos elhanyagoltság, de maguk a kirakatok is, tehát lassan Budapest azzal vághat fel. Figyeljen, én tömegközlekedem. Én a leghatározottabban kérem a főváros vezetését, hogy ne vezessék be az elektronikus díj. Tehát, hogy ne legyen elektronikus rendszer. Tehát ezekkel az emberekkel, velük, ezekkel a a, a, a BKV ellenőrökkel, akikre rá van írva a 500 év szomorúság. És még nem tudom micsoda, ezzel teljesen kiviláglonk a környezetünkből. Mindenhon elektronikus jegyek vannak. Isten menj, hogy nálunk bevezessék. Hol talál a külföldi még egyet? Nem is érti. De ez hát meg valami a olyan élményben élmény van része, a amire Magyar szabad. A nincs annyi pénze, amennyibe ez belekerülne, ahogy itt a folyamatokat. Pénz, a pénze mert van, mert én... ugye már egy csóóó pénzt elköltöttek hát, vele kapcsolatban. egy csóóó pénzt elköltöttek vele kapcsolatban, és meg semmi nincs belőle. Hát ugye van a Deák Téren az a kapurendszeremnek a szélső kapuja, ráadásul nyitva van. Figyeljen, én tényleg drukolok a magam módján ennek a városvezetésnek, hát hogy ne drukoljak én drukoltam volna a Tarlósnak is ha lett volna miért. Mondjuk a karácsonynak soha nem fogom megbocsájtani azt, amit tett mindig ott van a fejemben, hogyha találkoznánk, mit tennék. Jobb, ha ezt most nem osztom meg önnel. Tehát emberi csalódásként. Nézd, az a rengeteg szeretet és rengeteg érzelem, nem feltétlen szeretet, amit én ebbe az egész műsorba beleöltem. Tehát én nem vagyok politikus, a hálátlanság az nem kellene, hogy az én munkámmal együtt járjon, ezzel együtt az ember ezt megtapasztalja, arról nem beszélve, hogy amit a pont tett, és amiből egyáltalán nem derül ki, én például az elmúlt időben hogyan szerettem volna megmutatni, hogy milyen kulturált átadás, átvétel volt a... A, a választás után, ami természetesen egy vágyálom volt, hiszen nem volt kultúrált átadás-átvétel, de én mindent elkövettem ennek érdekében, és ehhez propót szolgáltattak a szerződéseim, hogy ennek a bemutatása egy katasztrófa. Nem rosszabb az átadás-átvételnek a hangulata, mint amilyen hangulatot egyébként Budapest egész részei árasztanak magukból. Kétségbejtő, borzasztó. Ha hát. bennem nem lenne jobbító szándék, én ezt az egészet nem tenném. Természetesen meg lehet benne látni a pénzt is de aki a pénzt látja meg benne, meg a pénzt, meg a pénzt, meg a pénzt, az valahol megláthatná ezt is, de hogy ezt egyáltalán nem látja meg benne, akkor azt mondom, hogy ez a történet semmi másról nem szól, mint a szintista irítségről, azt meg leszarom. Hát ilyen módon, mert hogy egyébként nem tudom, mert hogy az emberi aljasság azért az, azért az mélyen munkább. Hát határtalan hát így, Csak azt tudom mondani, hogy ez itt sugároz magából. 061 és 06 I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears the hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the air And you could have it all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 0614890999 és egy ne felejtsék, hogy december 2-án hétfőn este nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lakájában, utolsó vagy utolsó előtti alkalom 2019-ben. Egyben felhívom a figyelmüket a kérdői.civilradio.hu-n, megtalálható kérdőiben, amit szeretne a rádió ha kitöltenének. 06148909999 és 0636771161. Szabad a gazda! engedve? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tudatosan került a Rogán házaspár ö, vállásával kapcsolatos hogy nem. Ugyanannyira tudatosan kerültem, mint némes Sándornak a jogával kapcsolatos kijelentését. Egyik se keltette fel az érdeklődésemet. Köszönöm, uram. De nem arra ugyan a rogánféle félebb vállásban. Ő mit értette? Ö, nem. Én önt kérdeztem, nem az én véleményemet akartam Biztos nem véletlen kérdezte. Annyi fontos dolog van, mégis ezt kérdezte. A, ö, többek között azért, mert még talán a, a két-három hete volt egy ilyen... Megérzése, hogy egy ilyen um, fogadáson találkozott Rogánnal. És akkor ez tavaly decemberben volt. Igen, igen, igen, és hogy akkor milyen helytelenül viselkedett. A... De ez mennyiben köthet össze az ő vállásával? Szerintem minden összekötő mindennel. Igen, kétségtelen, de a cipőfűzőmet is megnézem, hogy kioldódott-e. Ha Netán a telefonja arról szólt volna, hogy én annyira utálom a rogán hogy kifejezetten örülök annak, hogy Rogán Cecília elvált tőle, és ezáltal neki keserű perceket okozott, akkor ki kell ábrándítanom. Nem örülök neki. A telefonja félreérthető volt, és rosszindulatú faktora, csak úgy gondolkodjon el. Aki pedig az ATV-s állásmossáig félti a német Sándor féle kritikától, az szintén a hülyeségeket a fejében tartók közé tartozik. Jó reggelt! Jó reggelt, azt szeretném megkérdezni, hogy a Hurt előtt ki, ki volt a, a, a, aki, a, aki szólt a zenei oldalon? Szerintem az Johnny Cash volt. Nem, a, a, a, a Hörs az Johnny Cash volt, de előtte szerintem nem ő volt. Hát És itt, próbáltam telefonálni de... Szerintem ná. az a Búvi lehetett. Búvi vagy Nikkév? Ah, Nick ah, Nikkév gyanús volt nekem, de eh, akkor az jó. Köszönöm, hát akkor jöjjön az új albumáról, az első lemezről, a nyitóda, csak hogy nagyjából el tudják képzelni, hogy már milyen lehet a koncert. 061 és 06 egy, e, egy tínédzser ikerpárja volt Nick és az egyik fiú talán négy évvel ezelőtt halt meg Talán Skóciában, de erre nem teszem le a főesküt egy kábítószer hatása alatt lezuhant egy szikla a falról és szörnyedhat hat. kezetem kérdékezetem szerint 14 vagy 15 éves volt. 06148909999 és 0636771161 Once there was a song, a song yearning to be sung. It was a spinning song about the king of rock and roll.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 Heart broke like a fowl, and the tree returned to the earth with a nest and the bird. But the feather spun upward, upward and upward, spinning all the weather veins, and you're sitting at the kitchen table, listening to the radio. 489-099-06367161. Az előző dal alatt be telefonálni nem lett volna könnyű, ezt meg is úsztuk, most egy fokkal könnyebb ez a Mercy Street. Az előadó ugyanaz nick kép. 8 óra 40 perce van, pontosabban van az 8 óra 41. <tos> 06148999 és 063677161. December 2-án hétfőn este fél 8 órától nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában. El vagyok engedve? Jöreget? Jöregett jelenok azt mondta, hogy a mikének ez az új anyaga. Ezen van, ez a ezem van, hogy ez mikor. Ez októberi. In heaven, it's thrown. is made of gold. The art of gold. the throne From which I've told history. doesn't fall down here, it's a of a and wire. And my body is on fire. And God is never far away. to the mercy, My head is shaved, my head is white Like the monk that tries to enter the bright eye So I go out of life Just to hide in death a while I'm. Anyway, I to gone gone, where the wedding band that's a filmről hát én még néztem, hát azért az a Fordi nem akármilyen átvereteket nyom Amerikáról, úgyhogy azért ez nagyon kemény filmeket csinál, akár a Wall Street Farkas, akár most legutóbb a, a, a Talentino a Hollywoodról, volt egy Hollywood, meg ez a film is, hát azért ezek nem akármilyen filmek. Örülök, hogy tetszett önnek. <Szorítás> 06148 09999 és 06367 71161. Kettő 2 perc múlva lesz 39, amennyiben az érdeklődés így marad, akkor a műsor 9 óra 3 percig tart, mert az lesz legközelebb 12 szükség esetén már amennyiben van közönség érdeklődés, maradok tovább is de egyelőre nem úgy tűnik jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Széter! Hát tényleg szépen utána néztem Zöldi Lászlónak, ahogy, ahogy reggel említettél. Én nem tudtam, hogy van neki egy ilyen blogja valahol nyílt házak környékre, hogy a legköltözött utatása, nem tudom. De ez a Zöldi László, ez tényleg a 70-es évek végén, 80-as ez tényleg remek filmkritikákat írt a népszabadságban, a rá a nevére. Tehát kell, hogy sokkal a szenttesi zöldre szólítson, ez a Zöldi László. a barok, komolyan mondom, így meg lehet hűlni 35-40 év után, hogy az ember ezt a mondatot leírja az engedet, hogy idézzem azt a mondatát, amit leírt. Aztán a közismert riporter imázsépítés címén kötött szelvés politikusokkal hetenként egyszer beszélgetett velük, és a 400 negyed óra egy utó 200 szertetőfölcsöt utaltak ki a számlájára. Ha minden hétköznapra jutott fizető interjú alany, hahoz 1 millió adták 20 ezer forintot szedett össze, ennek nettó részéből adották valamit a civil rádionak. A, a nem világot ki a vele foglalkozó újságcikkekből, hogy van Karácson Gergely, Zuglói polgármester, Nabra, Kiskibor, Biztos, Lázár János, indiszterelős, elvezetődíszer, Gyurcsány Ferenc, Zékás, politikus és tiány kerületi polgármester saját zsebbből neki, vagy általában a párcikázott közpénzből. Egyéből azt az sem tudható, hogy, hogy rendszeresen beszélgetek kialában, valamennyien szerződéses viszonyban voltak-e vele. Tehát szóval egyszerűen ez az egy mondat, ez, egyszer anulálja az ekét, 40 évét vagy 50 évét ennek a uh, uh, úrnak. Szóval ezt nem is értem. Jó, hogy de, amikor el, én, nem tudom, én jól, jól tettem, hogy válaszoltam, vagy Hú. sem, akkor fogta magát, és írt egy olyan mondatot, amit egyébként egyáltalán nem írt korábban, és ha azt írta volna, akkor abban egyáltalán nem kezdtem, el, nem kezdtem volna el vitatkozni, mert akkor ez egy olyan kijelentés volt, ami szerinte így van, szerintem pedig nem, de Hú. ugye nem vízészsikló, hanem angolnát kellett volna mondani, tárgyi tévedésektől ö, beleértve az, hogy ő itt egy hétig hogyan ült én ne, nem tudom, én két éve vagy két és fél éve ülök itt, úgyhogy azt az egy hetét kikérem magamnak tehát azt az ócskaságot ami Zöldi László írásából árad ami egyébként a maga nemében semmiben és nem rosszabb, mint a 444 tehát tényleg a 444hu nek nem is az írása foglalkoztat, hanem az, amit a Horvát Csaba mondott. Hogy a zuglói parkolással kapcsolatban nem hívták fel, de az, hogy a fialával szerződni fognak, azzal kapcsolatban felhívták, és ha másért nem, akkor azért, hogy 2020-ban hogyan létezem, majd a gazdasági kondíciókról két hét múlva kezdek el beszélni, abban kifejezetten benne van az a kérés, hogy legyen olyan, aki velem közvetlenül szerződik, mert hogy azt meg nem tudom mondani. <coughs> Inkább nem mondom ki, hogy mit gondolok a pont hurról, amelynek a főszerkesztője úgy szemléz lapot, hogy közben benne van az írása, és hirtelen felfedezi. Egy újságírója pedig Szabó László időket idéző módon hívogat föl önkormányzati vezetőket, mert nincs fontosabb dolga, mint hogy a fialával szerződnek, -e, vagy sem. Elképesztő. Igen. Igen. Tudom, ugye, Korábban büszke lettem volna ilyen. rá, Korábban büszke lettem volna rá, mint a Hontandrás, de sajnos nem vagyok már annyi idős, mint a Hontandrás. Ha a Hontandrás annyi idős lesz, mint én, akkor valószínűleg a bölcsül, akkor ő is rájön arra, hogy ennek örülni nem kell. Az pedig, hogy az emberrel foglalkoznak magyarul, hogy más jellertársakat senki se akarja megölni, de igen, meg akarja ölni. Az ezzel kapcsolatos büszkeségemet azért mégsem raknám ki a vitrébe. És az az hogy tényleg halál, nem is értem, hogy hogy tudta ilyen kultúrától hozzászólni, nem is értem, én nem tudtam volna, és akkor ő még ilyen az... válaszol. Érted? Szóval, na jó, hát nagyon-nagyon szóval el vagyok csodálkozva embereken, hogy mi, mi lett belőlük 40 év után. Törnyű. Hát, Ás Dániel szerintem összesen is 40 éves. <Szorítan> If I could sail a gallant ship Long lonely ride across <laughs> the sea Seek out mysteries while you And treasures money cannot buy Oh, you know I see you everywhere—a servant girl and empress. My galleon ship will oh, fly and fall, fall and fly and fly and fall deep in. And if we rise, my love, before the daylight comes A thousand galleon ships will sail, ghostly round the morning sun 614 890 egy után nagyjából ilyen hangulatú zenék jönnek most már 9 óra 3-ig, ha csak nem telefonálnak, eldönthetik, hogy megszakítják ezeket a zenéket telefonjaikkal, vagy sem. Minden nap kísérleti visszor, minden nap utolsó adás, hogyha ez a mai nem volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr! Én ehhez az iskolai történethez kapcsolódóan szeretnék elmondani egy gondolatot, hogy én alapvetően követem a közéletet, meg a politikát, de teljesen passzívan nem megyek kitüntetni, meg nem írok a Facebookra, meg nem gyűjtök aláírás, meg semmi ilyesmit. És mi most jutottunk el a, a óvoda iskola határára, és mi nem szeretnénk, hogy elmennének a gyerekeink iskolába, és kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a folyamatnak a vége, hogy el kellek küldeni őket most a, az új rendszer szerint, vagy sem. És hogy hallottam most ezt a történetet, hogy nem, tehát, hogy nem érdekli az iskolát, hogy a gyereknek eltört a keze. Van egy ismerősöm, akinek zaklatták a gyerekét, és, és az igazgató ezzel egyáltalán nem foglalkozott, és az lett a vége, hogy, hogy a, az zaklatott gyereket kellett elvinni az iskolából, és átiratni magániskolába és azon gondolkozom, hogy ha, hogy ha velünk ilyesmi fog történni, akkor mondjuk ezen túl ki fogok-e menni, küntetni, ha, ha lesz egy ilyen alkalom. Hát, talán Ruszra nem kell appellálni, de az, az, az, az, azon mit kell érteni, nem akar, iskolában iskolába járjon? Hát, hogy, hogy tehát az új törvény szerint el kéne, hogy menjenek jövő szeptemberbe iskolába, illetkorból adódóan. Tehát szeretnék, hogyha nem... még egy évig le, óvodás lenne. így a... van. Hm. Igen, igen. És nem tudjuk, hogy mi lesz -e most ezen dolgozunk, hogy ne kelljen, de, de nem tudjuk, hogy végül is, uh, hogy fog dönteni a központ, hogy nekik el kell -e menni vagy sem. Értettem, köszönöm, hogy hívott. 0614890999 és 0636 nagyjából, ahogy látom, és ha nem telefonálnak, bár most telefonálnak, akkor még egy szám, nevezetesen a zárószám hangzik el. Önökön múlik, én itt vagyok. scars that can't be seen I've got trauma can't be stolen Everybody knows me now Lassan befelhősödik. Hölgyeim és uraim! Mondandó, kérdés, óhaj, sóhaj, panasz! 061 Look up here, man! És 063677-1561 I've got nothing left to lose 06148909999 Távol létenben dörö.fi alajanos kukat gmail.com 28. volt az elmúlt héten a civilapályán nézettségét illetően soha rosszabbat tartsa ki, jó szokások mellett és nézzék belejtve az ATV vagy más tévéműsorait, vagy hallgassanak más rádiumisorokat, olvasanak, könyveket járjanak a színházba. Egyáltalán éljenek. This way, or no way. és akkor egy felmérés ön hisze a túlvilágban vagy sem ez ugye az előző mondandó van volt lesz összefüggésben 0614890 0614890 099. Valami dullat 36771161. Ön hisz-e a túlvilágban? Tíz telefont gyűjtenék össze. Jó Nem hiszem. Köszönöm! Öröm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok Fianó! Igen, igen én hiszek! Köszönöm szépen! Ön hisze a túlvilágban! 06148 és 06367 Jó reggelt! Igen! Köszönöm szépen! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, igen hiszek. Köszönöm. Jó, Jó reggelt! Jó reggelt klánok, nem hiszek. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, hiszek. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, hiszek, igen. Köszönöm. Jó reggelt. Nem hiszek. Köszönöm. Még egy telefon kell. Köszönöm. Jó reggelt. Igen. Köszönöm szépen. Um, és akkor még egy többet ne telefonájára. Köszönöm szépen. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. Jó át a telefonálnak. Jó reggelt. Jó reggelt, hiszek. Köszönöm szépen. Most már jóval a tizet. Azt akartam mondani, hogy nagyjából tízig a hangjuk alapján meg tudtam mondani, hogy ki mit fog mondani. Bármennyire hihetetlen. Aztán elfáradtam, illetőleg voltak olyan pillanatok, amelyekben tévettem. De az első tíznél 80%-os biztonsággal dolgoztam, ami nem azt jelenti, hogy a hangjuk mindent kifejez, hanem azt, hogy az első nyolcban nem tévedtem. Egyébként... Ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ember igen és 4 ember nem. Köszönöm, hogy telefonáltak. 9 óra van. A kérdés az, hogy maradhatok, csak az a kérdés, hogy van-e bármi, amivel önök fenntartják ezt a műsort a telefonjaikat, illetően amelyek bármelyikben lehetnek kapcsolatosak. Az IGJ-t a világán ma nagyjából ilyen volt az egész műsor. Vagy induljon el a zárózen az ugye többé-kevésbé eldönt mindent. Hát akkor nem? Gyüleget! Gyüleget kívánok, Rialó! Gyüleget! Előző röppke közvéleménytatására reagálva észrevette, hogy a igen szavazatok azok az első tíznél mind nők voltak. Nem, azt arra nem figyeltem. Én a másodiktól ezt figyeltem. Valóban, a, ahogy föltették a telefont, lehetett érezni, hogy igen vagy nemet fognak mondani, és a férfiak ilyen pessimista hangon mondtak nemet, a nők meg sokkal optimistában igen. Én, én nem tudtam volna megmondani, mire alapoztam, amikor magamban gondoltam valamire, így aztán most utólag se fogom mondani, de az elején pontosan tudtam, aztán elfáradtam, az összpontosításban el lehet fáradni. Köszönöm, hogy hívott. bármi más bármi egyéb bármi egyáltalán na jó az akkor záró lesz nem akarok fenyegetőzni Jó reggat. Jó reggat! Jó reggat, kívánok! Uh, úr, az Indexnek, megjelent mai egy cikke, uh, mi szerint a vallásos emberek intelligenciája jóval alacsonyabb, mint az ateistáké. <gül> <gül> <gül> ezt, ezt nem is, ezt mire alapozzák? Nem tudom, valami Cukerman nevű embernek a felmérése, ami ö, számomra amúgy is, Érdekes, hogy én egy magyar nagy antiszemitizmus látok ebben a cikkben. Igen? Hát igen, igen, igen. Én nem hiszem, hogy a vallásos emberek intelligenciája alacsonyabb lehet, mint a ateistákjé. Hát hogy hol találja én most keresem... Index. Index. Rendben, ott Index. vallásos emberek. De hol van ez? Hát Facebookon olvastam, hát az Jó. Indexnek van oldala. Index, Bejutott, de én nem találtam meg. Ja értem, hát én most egy pályúdvonalon állok. Jó, idegtém, hogy én nem tudom. Köszönöm szépen, értem. Vallásos vallás Cukkerman. Nézzük ezt, Cukkerman. Zuckerbelgaz van, Cukkerman. Igen, megvan. Azt mondja, ez egy tegnapi hír, Máron Cukkerman. a Rochesteri Egyetem pszichológusai és munkatársai, hogy ez, Hát ez egy ilyen töltelékcikk az én szememben. A szónak abban az értelmében ugye, nagy a felület, is kell rá híreket tenni. Myron Zuckerberg, a Rochesteri Egyetem pszichológusa megérdemelte azt, hogy Molnár Csaba megemlékezze róla. Így felszínes átfutás alapján nem... De elnézést, ha tévednék. Az pedig, hogy ez igaz-e vagy sem, hát ezzel kapcsolatban tőle ne várjanak mondatot, mert én nem fogok egyik oldalra se szabazni, mondván, hogy ha azt kérdezték volna tőlem, hogy intelligensebbnek tekintem-e bármelyik oldalt, arra nyilvánvalóan azt mondtam volna, hogy halvány gőzöm nincs. De akik a spenótot szeretik és nem szeretik, azokról is ugyanezt gondolom. Tehát a vallásosság e tekintetben nem egy választóvonal. Nem egy kardinális kérdés. Ha azt kérdezték volna, hogy a Föld lapos, az már más lett volna. Jó reggelt! De nem ezt kérdezték. Jó reggelt! Jó reggelt, úr. Egy rövid, közérdekű téma. Tegnap, vérnőr, ráthívettem a Fétnomon nevű együttesnek a hivatalos honlapjára, És? ahol egy visszaszámláló óra volt látható délután. Mivel kíváncsivel váltam, kb. 5 óra, óra volt a visszaszámlásból, este rámentem újra a, a felbapjukra, és megjelent tájékoztatásként, hogy Európában fognak turnézni jövő nyáron. Én voltam Face no More koncerten a Volton, nem volt rossz. Nem rosszak, nem rosszak. De például, Talán... az, hogy elmenjek például a... Kiszre ezt nem tudtam. Az elmúlt időben mindegyik koncert rosszabb volt annál, mint amit az ember szeretett volna hallani. Ugye a Lenik kravitz nem tud Jó, a Lenik Kravitz nekem nem mondtam a Kompolának, hogy a lánya az inkább, de ez egy nagyon rossz megjegyzés volt a részemről, bevallom. A többi erre elbe kicsit úgy vagyok, mint a Gerendai Karcsi, aki azt mondta, hogy azért is, csinálja a szigetet, mert olyan emberek lépnek fel, aki azt se tudja róluk, hogy kicsodák. Igen. De osz, az, jó, de azt nézem, ügyet. hogy június 26-án Oszló, 20-án Franciaország, 13-án Írország, ebben ilyen közeli hely nincsen? Hát nincsen, nincsen, de talán bejelentenek még közelebbieket is. Hei... Lehet. Ott van még a július-augusztus. Hát, ha... Igen. Bárki más? Hát? De erről is írt az Index egyébként. Erről ma írt. 8 óra 39 perckor. <gül> Azt írják, hogy 5 év, 4 végbéltükrözés, két 2 gyökérkezelés és egy pár prostata vizsgálat után arra a következtetésre jutottunk, hogy ideje minél hamarabb visszaúzni Európába. Ez zseniális. Ez figyeljenek, ha a koncert fele olyan zseniális, mint ez a szöveg, hogy 5 év, 4 végbértükrözés, két gyökérkezelés és egy pár prostata vizsgálat után arra a következtetésre jutottunk, hogy ideje minél hamarabb visszahúzni Európába, akkor el kell menni Írországba, Franciaországba, és nem tudom, mi volt a harmadik Oszló. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát nem szeretnék itt diskurzust kezdeni, de azért az elgondolkodható, hogy nagyon sok atomfizikus agykutató... Jó, ebbe, a, ebbe, ebbe és... bele ne menjünk, tehát... Valaki elmond, tulomásra vettem, én ebből a közvelemény kutatásból sem vontam le, messze venni. a következtetéseket, 8-4 arányban így szavaztak, de hogy most elkezdjük egyenként nézni a Nobel-díjasokat, nem hiszem, hogy ez most célvezető lenne. Köszönöm szépen a telefonját, de ebbe az irányban nem haladok. Én most ott tartok, hogy 5 év, 4 végből tükrözés, két gyökérkezelés és egy pár prostata vizsgálat. után arra jutott a fésznomor, hogy ideje minél hamarra visszahúzni Európába de állítólag a New Musical Express szerint újabb helyszínekkel bővülhet az egyelőre szerény lista. De hogy mivel, azt nem tudom. Olvasanak New Musical Express-t. A New Year's nem pontosan így írta, azt itt hogy 5 év, négy kolonoszkópia, két gyökér csatorna és egy maroknyi prostata vizsgálat után azt mondják, hogy itt az ideje, hogy a szamárunkra visszaszorítsuk Európát. És a szamárunkra visszaszorítsuk, ez hogyan van, nem tudom. Na jó, akkor még egyszer. Nulla egy négy, és egy, egy, Figyelek, a van mire. Vigyelek, ha van mire. Ma van rendi Brecker születés napja. Arról például nem a Facebook. Jó reggat! Az előzőt ezt nem hallottam, úgyhogy nem tudom, hogy honnan jött a Balázs Fetó, de most voltam a pont egy A se honnan nem jött, tehát Balázs Fetszóról egyáltalán nem volt szó. A, most a zenében, ha jól hallom. De zenében se. Nem. Ez akkor most a... pekneteni. Előtte meg Nicky volt. Akkor valahol máshol kapcsoltam. Annyiban? Annyit egyébként, hogy ha már Balázs magam, akkor behoztam Igen. egy ismélen nagyszerű, nagyszerű koncertet adott. Ugye 70 év körül van, de az a zeneiség, amit képvisel, az, az fantasztikus. Örülök neki, köszönöm szépen! Tűzszett tette -e már, de most ezen is túl vagyok. Eszembe nem nem hogy Ej. a Ej. Ej. Ej. és Ej. Senki Ej. csak ülök és nyomogatok, úgyhogy most ez a műsor, hogy csönd van. Vagy cipogok. ki el tudná küldeni nekem azt a kormányhatár, mert már kormányhatározat van arról, hogy a kormány elfogadta Csepel és Ferencváros javaslatait, tehát semmi fővárosi közgyűlés, ez valami egészen hihetetlen, tehát itt valami nagyon nem stimmel. Magyar közleny kormányhatározat. Valaki elküldi nekem? Ez olyan bonyolult, hogy kinyitni meg becsukni. Ezt, ha valaki érti, Értik önök? Igen, itt van. Felolvasom önöknek. A kormány hallanak 1665. 2019 november 27 kormány kormányhatározat az ma van. A Budapest Diákváros déli városkapu fejlesztési program végrehajtása a Ferencvárosi szabadidő és sportpap megvalósítása, valamint a 2023-as évi IAAF atlétikai világbajnokság megrendezése érdekében szükséges további feladatokról. Ha Baranyi Krisztina itt van, akkor örülnék, ha fölhívna, de hát biztos más dolga van. A kormány A. 1. megtárgyalt és elfogad, elfogadta a kiemelt budapesti fejlesztéseket a nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos. Tájékoztatását a kormány korábbi döntéseiben meghatározott a délpesti, valamint Észak-Cseperi térség fejlesztésével. Kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 2. Áttekintette a Budapest 21. kelet-csepel önkormányzata képviselő testületének november 18-i a Budapesti Atlétikai Központ és Központ kapcsolódó zöld felett nevelő közlekedési, szabadidős és sportcili beruházása, különösen a Csepeli Hív megvalósításának és az Atlétikai Világbajnokság Budapesti megrendezése támogatásának tárgyában hozott határozatát, az abban foglalt javaslatokat és felkéréseket. Három. Áttekintette a Budapest főváros 9. kelet Ferencváros önkormányzata képviselőtestületének november 25. napi. Aztán ugye tegnap előtt. Egy nap alatt. Egy nap alatt. Ugye ez egy éjszakában nyúló, 11-ig tartó képviselőtestületi ülés volt, és tegnap megszületett a kormányhatározat. Emberek, itt valami, itt valami nagyon készül. Állj, hova lettél? Elment emberek itt valami... De tényleg? Ez elképesztő. Ilyen nem volt még. Mindig van olyan nap alatt. Áttekintette a Budapest főváros 9 kelet Ferencváros önkormányzat a November 25. napi ülésen a Ferencvárosi Szabadidő és Sportpap megvalósításának a 2023. IAF atlétikai világbajnokság megrendezésének, valamint az atlétikai központ felépítésének támogatásra elfogadott képviselő testületi határozatban foglalt valamennyi javaslatot és felkérést, négy megállapította, hogy a Csepeli önkormányzat és a Ferencváros önkormányzat javaslatai egybeesnek a kormány által korábban teredem szándékokkal, 5 az egy pontra tekintettel a Csepeli önkormányzat és a Ferencváros önkormányzat javaslatai elfogadja és támogatul megerősíti, hat felhívja a feladat köré, körükben érintett minisztereket és kormánybiztos a Csepeli önkormányzat és a Ferencválasi önkormányzat javaslataiból fogadó kormányzati feladatok végrehajtására, hát ez azt hiszem, hogy nem a karácsai féle öt pont. Ennél több türelmet kérek. Ez hihetetlen. Ez elképesztő. Emberek itt valami nagyon készül. Ez hihetetlen. Jó reggelt. Kérlek szépen, mert a fővárosi közgyűlés 19 ülés, ülésezik, a kormány már 12-től kinyomtatta azt, ami lesz. Úgyhogy ez, ez így van. Jó, csak ebből, ebből háború lesz, Péter, mert hogy a fővárosi közgyűlés döntése volt az, amitől függővé teszik, és most pedig nem ezt teszik. Ezt valaki érti? Ugye Baranyi Krisztán nem fog fölhívni, ott ül. Valaki hívja engem fel, és mondja meg, hogy ez mi. De tényleg? Ez a kéfejancsinak a közéleti része? 9 óra 20 perckor kezdődött, tehát el, elnézést, kicsit későn. Van olyan intelligencia hányadosát tekintve megfelelő ember, aki úgy érzi, hogy ez ügyben van mondandója? Szerintem. Jó, most. Én most nem kezdek el mondatokat mondani, ha itt valaki lesz, aki telefonál, szívesen elbeszélgetek de a bűsor közben már véget ért. A Péter hozzászólása nem volt e tekintetben lényegi. 061489999 és egy Egészen elképesztő. Senki? Lényegtelen, nem hallgatnak, nem értették. Én nem beszélgettem volna tegnap a füliessel. Tényleg nem volt helyzet. Míg most sincs helyzet. Helyzet az majd úgy Délután vagy holnap lesz. Beleért vagy fogalmam sincs, hogy a fővárosi közgyűlés hogy fog viszonyulni ahhoz, ami most történik. Én nem vagyok ott, én műsort készítek. 061 és 0636771161 először. Nagyon csalódott lennék, hogyha nem lenne itt legalább egy-két ember, aki ezt megpróbálna értelmezni. De nagyon azt mutatja a helyzet, hogy ez lesz. 061 489 0999 és 06 másodszor. 061 489 és 06 Senki többet? Hát szomorú vagyok, nagyon... Néhány politológus elmélyt, itt most szívesen láttam volna, aki elmagyarázta volna számomra, hogy ez, az, ez mi, amit én most tapasztalok, de hát azt nem mondtam, hogy hülyén halok meg, de minden esetre hülyén fogok innen távozni, bár a hülyén is jöttem be. Csak értelmes Csaba Laci. Jöreget! kívánok! Hát én úgy gondolom, hogyha a két önkormányzat, a Ferencár csepel elfogatta, elfogadta, akkor lehet, hogy ezt a fővárosi önkormányzat is akkor el fogják fogadni. Jó, azért mondtam, hogy Csaba okos lesz, hiszen egyikünk se tudja ennek a pontos szövegét. Fogalmunk sincs, hogy benne van-e az az öt pont, amit megfogalmazott Karácsony Gergely. Ugye én arra lettem volna tekintette, hogyha ön ezeket tudja, de ön ezeket nem tudja. Tehát ennek következtében a telefonjában ne ugye nem tudok mit kezdeni. Arról nem beszélt, hát. hogy a kormány megmond hogy a fővárosi közgyűléssel tárgyal, és nem az egyes kormányzatokkal legközelebb majd legyen tekintettel a téma ismeretére. Van olyan, aki okosabb, mint az előző hallgató, meg én együtt véve? Vagy egybevéve? És meg is osztja azt, amit gondol? Látják, ez milyen érdekes pillanat? Most kifejezetten arra várok, hogy van-e valaki, aki hitelt érdemlően tud itt megszólalni, adatok ismeretében. Önkormányzati vezetőkre nem számíthatok, mert azok nincsenek itt. Persze régi önkormányzati vezetők elvileg megszólaltnának, de ők még nem fogják ezt tenni. Mondjuk Bácska János betelefonálhatna. Gulyás Gergé és Füriás Balázs is betelefonálhatna? Orbán Viktor is betelefonálhatna? Hát most mást itt hirtelen nem tudok mondani. De ha egyikőjük se telefonál, akkor még várok négyes fél percet, mert akkor azt lesz fél tíz, és elköszönök. De még egyszer, Csaba Laci, okos lesz? Halló, szíj, jó reggelt! Halló, szíthetlen, igen, vagyok. Ugye, a 24.7 óra, vagy 859 kor megjelent egy hír. Olvastam, de abban semmi nincsen, tehát az nem. Onnan indultam. Pontosan látni kéne egyébként a két határozatot, Csepelés és Ferencváros határozatát. Ezt... Érek is, bölényi Krisztinának egyesülés. türeget. It is good. do do do do do Jó is. Így lehet megosztani az önkormányzatokat. Hát ugye az önkormányzatokat lehet -e megosztani, vagy mást, azt nem tudom, de én is azt gondolom, hogy itt valami ilyesminek az előkészítése ki, ki, zajlés. Kiszorítani a fővárosi önkormányzatot, a karácsony gergélyt, a pályáról. Igen, valami, igen, igen, igen, igen, igen. Ebből a, itt, valami készül. itt valami készül. Itt valami készül, és itt valami készült egyszerre már múlt időben. Csak közben írom az SMS-t. szia. Szívem. Nem akarsz beülni egy pillanatra és velem beszélgetni? Gyuri! Nem akarsz egy pillanatra beülni és beszélgetni velem? Mert... Mert valamit kérdeznék tőle. Nem, nem, ne aggódjál semmit, tehát nincs beugratus, nem magánéleteddel, nem a munkáddal, egy közéleti témában. De ha nem akarod, nem muszáj. De mit akarsz kérdezni? Nem mondom meg, ha leülsz, akkor leülsz. De, de, de, de nem vagyok jó. De honnan tudod, hogy rossz vagy benne? Jó, rendben van, nem buszolj. Hát már nincs sok időnk. Kereken 32 másodperc. Így a 8.35-ből 9.30, hogy akkor mondtam először, hogy haza menjük. De most nincs senki, aki okos. Sajnálom. Még 17. Még 13. Még 10. Ne felejtsék, hétfőn december másodikán nagyon messziről ért az Aquarium Club volt lokáljában, és ne felejtsék el a kérdői.civirádió.hu oldalon kitölteni a kérdőiböt. Na, utolsó. Időn túl. Jó Tudni a csapdát állítanak. Én arra kértem önöket, hogy valaki, aki több értelemmel bír, mint az eddigi megszólalók beleértve engem. Ez nem jött össze. Viszont hallásra. gmail.com Ádám teljes